Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd Ma'asyiral muslimin warahmatullahi wabarakatuh Ittaqullaha haqqa tucati. Walau tamutunna illa wa'antum muslima Saya mulakan kuliah Ataupun tazkirah yang ringkas Dan ada kerja kita yang belum selesai lagi Iaitu tarawas kita dan hujah yukir kita Maka tazkirah ini ala qadarnya saja. Kala Allah <tuh> ta'ala fi Qur'an al-Ajim Kutubah عليكم وسيا كما kutubah على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Diwajibkan kamu semua berpuasa, sebagaimana umat-umat yang dahulu. Mudah-mudahan kamu takut kepada Allah. Nah, itulah puasa yang diterima oleh Allah. Puasa, puasa, puasa, boleh takut kepada Allah. Kalau puasa juga, tetapi tidak takut kepada Allah. Itu tanda-tanda bahawa Allah tidak menerima puasa yang kita buat itu Buasnya juga Jadi pada tahun ini azan lah Untuk dapat puasa yang mulia takut kepada Allah Orang yang takut kepada Allah Yang pertama ialah para rasul, para nabi Tak ada seorang rasul, tak ada seorang nabi yang tidak takut kepada Allah Yang kedua ialah ulama-ulama Innamaya sallaha min ibadul ulama yang ketiga ialah wali-wali Allah Nabi Adam AS punya takut kepada Allah Dia buat dosa satu Dia buat salah satu Kemudian Allah halau Nabi Adam AS daripada surga ke muka bumi Begitulah marahnya Allah kepada orang yang buat dosa Orang yang buat salah Sampai dihalau nya Nabi Adam itu dan isterinya sekali Daripada surga ke muka bumi Itu baru satu salah Macam kita ni bukan satu Tak tahulah Allah halau ke mana Tapi kemungkinannya kita ni akan dihalau oleh Allah Ke dalam neraka Sebab desa kita bukan satu Salah kita kepada Allah bukan satu Nabi Adam punya takut Kepada Allah Besta yang satu itu dia menangisi 200 tahun. Dia menangis 200 tahun, Rabbana dzulamma amfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna ala nakuna minal kafirin. 200 tahun dia baca itu. Dia takutnya, duka dukecitnya. Nabi Adam menangis 200 tahun dan dia sujud kepada Allah 300 tahun tak diangkat-angkat kepala malu, malu, malu, malu, malu tidak ulang lagi kata Nabi Adhan bayangkan dengan kita ni dosa dah 300 dosa sudah 3,000, ribu dosa sudah 3 juta dosa sudah, sudah, sudah penuh langit, penuh bumi ketawa lagi gembira lagi, seronok lagi lazat lagi, nak tambah lagi nak sokok lagi kenapa ni tidak dapat sifat takut kepada Allah. Itulah puasa kita yang telah lalu macam itulah. Tidak takut kepada Allah. Bila tidak takut kepada Allah, Allah tak terima puasa kita. Sebab dalam Quran disebut yang diterima ibadah hamba Allah itu ialah daripada hamba-hambanya yang mukjizin, bukan hamba yang berpuasa, hamba yang mukjizin, hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sangat takut kepada Allah. Punya takut Nabi tak pernah buat dosa langsung. Sekecik mana tak sekali pun tak pernah. Satu hari isteri dia menandarkan kedade dia nak bermanja-manjalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu isterinya yang termuda, nama Ummul Saidatina Aisyah. Bila Saidatina Aisyah bareh, ya Maka Aisyah dengar degup jantung Nabi Macam air yang dijerang oleh api, Kedebuk ke debak ke debak ke Aisyah heran Rasulullah Apa yang kamu takutkan lagi Kamu orang nombor satu masuk surga Aku takut Allah ha, Jadi latihlah Puasa yang boleh takut kepada Allah. Bukan sekadar lapar dan dahaga sahaja. Jadi orang-orang yang dapat takut kepada Allah itu. Maka puasanya selain daripada dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan bersetubuh. Dan menahan daripada melakukan yang membatalkan puasa. Dia tahan dirinya daripada melakukan dosa dan maksiat. Baik mulut dia, baik mata dia, baik telinga dia, baik anggotanya. Dia tahan. Dia tahan semua daripada melakukan dosa dan maksiat Sepanjang bulan Ramadan Baik siang atau malam Seorang lelaki yang takut kepada Allah Ini wali Allah pula Sebelum masuk waktu zuhur Dia pergi ke masjid. Dia takut Tak pergi masjid tu dia takut Kita tak pergi pejabat takut Tak pergi kilang takut Kitalah, Kita lah kita ya. Tapi Pemuda ni dia takut tak pergi masjid. Sebab ada khabar Ada cerita lelaki-lelaki Yang menggantungkan hati di masjid, Fi zilillah Di bawah naungan aras Allah Maka dia takut Kalau tak dapat berpeda di bawah aras Allah dalam keadaan panas yang terik maka sebab itu tiap-tiap waktu dia pergi ke masjid itu ada yang pergi masjid seminggu sekali hari Jumaat ada yang pergi masjid pergi surau setahun sekali setahun sekali bulan Ramadan macam muncul lah dia hilang Ramadan hilanglah dia macam tu ya seolah-olah minta malak jadi yang ramai-ramai ni sebenarnya ni bukan orang malaikat. Malaikat Asal besok lepas hari layu Malaikat ni tak datang lagi ya? Haa, Tak tak nampak lagi lah Haa, Alhamdulillah Pada bulan Ramadan kita lagi naikkan oleh Allah macam derjat malaikat Alhamdulillah ya? Haa, Tapi bukanlah original malaikat Lokal Malaikat Jawa, Malaikat Banjar Malaikat Melayu Itu lah. musibin dan musibin Sekali-sekali tapi bukan berantin yang saya cakap ni tempat lain. Nampak tak dengan saya lain macam. Kadang-kadang sama. Istiqomah, ya? berterusan, berpanjangan untuk mencari ridho Allah. Jangan cari ridho Allah dalam bulan Ramadan saja. Carilah lah Allah sepanjang hayat. Insya Allah, insya Allah. Ajar, ajar, ajar semua orang. Ya? Sebelum sampai masjid ada orang perempuan dengan dia ni, budak muda mari ke rumah sekejap budak muda dibagi bagi betina, bukan yang sukalah tahu tak kak, budak muda budak tua pun, kan, kalau orang buat panggil, tu, rajin ya, ya. ha. saya nak tolong angkat almari maklum orang pergi mesyid ni, Nabi kata orang baik hairul bika masjid duha sebaik-baik tempat masjid kalau suka pergi masjid suka pergi surau jadi orang baik jadi orang baik tapi suka yang berterusan yang berpanjangan bukan semalam tinggal macam kita ni sejak ada kerja tak ada pejam kelik pasang turut itu tak boleh jadi orang baik ya? maka walaupun yang panggil itu orang perempuan yang cantik yang lawa ya? yang muda bagi dia rasa takut kepada Allah tetap ada budak-budak muda-muda dah takut tak ada macam kita dah tua dah mampus pun tak tahu tak takut lagi kepada Allah takut juga kepada orang takut juga kepada orang takut juga kepada orang, juga kepada orang. jadi ketua bulih takut dengan orang ya? Musa misalnya misalnya takut dengan perdana menteri dengar Gali Papa pun takut dengan Perdana Menteri Kodi Muti pun takut kepada Perdana Menteri Ketua pun, eh, Ketua kampung lagi lah Gila takut Jadi budak muda ni Masuklah ke rumah Kata orang perempuan tu Almari tu ada dalam bilik Mari masuk bilik Bila dah masuk bilik pintu bilik dikunci lah lain macam nampaknya ni dia suruh angkat almari pula jangan-jangan suruh angkat dia, dia. mana almari nya almari nya kayalah kau angkatlah saya Letak atas peti kalau budak lelaki yang tu kata subhanallah astagfirullah la ilaha illallah takutnya kepada Allah datang takut terjerumus pada mengerjakan dosa dan maksiat kalau kita, kita nak kata Tuhan Allah ke nak cakap Alhamdulillah <SILENCIO> kalau kita lah muka-muka macam kita ni macam muka setan ni ya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> dah satu sama satu orang lain tak ada tentulah kita kata Alhamdulillah <SILENCIO> Dia sempat minta tolong lagi Ya Allah selamatkan hambamu Daripada mengerjakan dosa yang kau sangat benci Kita dah tak sempat berdoa Tak usahkan dengan perempuan lain Dengan orang rumah kita pun Kita tak sempat berdoa Tak sempat berdoa dah geram sangat hmm. hmm. hmm. Astagfirullahaladzim Serupa pula tu lelaki bini dah tak sempat berdoa lagi tak? Sebab itu tak dapat lah Hanya khalid Lahir-lahir anak Mak Salih Anak Mak Salih Bapak macam Mak Salih ya? Tak ada baca doa Nak setubuh tu baca doa dulu Boleh tak macam baca Doa setubuh siapa dapat balik Tak dapat tunggu Heh, 5 tahu setubuh je Doa tak tahu Roman maja tahu Itulah mengaji Itu yang Sabar dulu Duduk terkejap Terakhir ditanggupkan 4 rokaat ha, Kalau sampai lapak-lapak rokaat tak lagi tiang daripada orang. Ah, ha, sebaik itu datang waktu pandemik, datang bulan, itu dah, sebab itu dah itu dedu dedu pintu seperti tangga itu nak cepat baliklah tu. Ha. dia kata cuma balik, sedang cabut, Sebab aku tunggu, Sebab aku lari. Ah, ha, tu Muslimin Muslimat. Ada orang duduk belakang tu, tak Ini dapat tak kita mengaji ni? Ha, walaupun yang menyampaikan ni macam orang tak betul je ya. ha, tetapi pahala dia banyak sebesar bukit uhud bukit uhud kalau tuan-tuan pergi Mekah mengerjakan haji atau umrah tuan, tuan berhenti di bukit uhud tempat nabi dan para sahabat berperang dengan orang-orang musyrikin. -orang sedikit sehingga orang-orang Islam berkorban 70 orang ya. orang yang duduk belakang pahala dia sebesar telur cicak Besar lagi telu dia. Eh? Telu dia besar itu. Kalau yang dia dapat besar itu. Jadilah juga walaupun di belakang ada datang juga setengah orang langsung tak datang Langsung tak datang, langsung tak, datang, langsung tak dapat. Eh? Jangan berhati-hati ya, orang-orang yang di belakang ya. Sebab saya tidak main belakang ya. Saya main depan-depan. Eh? Tak ada macam Anwar Ibrahim ya saya main depan tak ada main belakang ya? datang satu suara budak hey, muda kalau kamu nak selamat masuk jamban dulu Ibu pun cakap tak maaf saya nak buang air besar dulu kalau dah buang air besar nanti selesai lah ramen kita katanya, ya? sabar katanya. boleh dia pun masuk tanda. Masuk tanda tu Allah sayang kepada wali dia kepada kekasih dia sebab dia takut kepada Allah mana ada orang tercek macam itu minta pertolongan Allah tak ada seorang pun yang minta pertolongan Allah tolong selamatkan jangan sampai saya buat bila tak mana tu datang satu suara membisikkan kalau kamu nak selamat ambil najis tu kamu sapu pada badan kamu pada pakaian kamu lepas itu kamu keluar. Dia ikut arah hantu. Keluar saja daripada tanda orang berbuat tu nampak berlumur dengan cair. Cilak, cilak, cilak, cilak. Belah jangan meneladuh buah cair gitu. Keluar lah, keluar lah. Alhamdulillah. Dia betul keluar pergi buka pintu tu dia kata alhamdulillah. Madam. Dia takut budak, -budak muda, budak muda sudah jadi wali dia pun cari air basuh kayan basuh badan tak ada bau lagi, tak ada busuk lagi tak ada bau tahi lagi, dia pergi masjid pergi masjid nilas mayan pun dia duduk di belakang ikut orang naji tengah-tengah naji tu yang guru pula bangun siapa yang ada bau ni kat mana dia tahu dah basuh dah dia baca kitab lagi dia cakap lagi siapa yang ada bau ni takkan oh. nak cakap baru tair lah. habis je, tuan guru tu macam marahlah ha. ada yang cakap pula orang dah bau ni dia tak mau cakap juga dia pun pergi tiap orang oh, dia, dia cek lagi bukan cek lagi bukan Sampai dudak tu, pegangnya dudak tu, haa, ini dia, tadi, di goncang, di goncang, di goncang, goncang, cium sana, cium sini. Kalau bau taik, takkan di cium-cium, tadi. Mana kamu dapat? Cakap, kata pangguruh tadi. Kau dia nak tahu bau taik, betul Selama-selama ini cerita, bagian, bagian, bagian, bagian, bagian, bagian Tuan Guru kata Subhanallah Kamu boleh selamat dengan godaan yang begitu besar Seorang perempuan yang cantik, yang lawa, yang putih, yang melepak, yang gebu, yang tembang Boleh selamat? Aku yang mengajar 40 tahun di masjid itu belum tentu Subhanallah. Patutlah tubuh kamu bau harum. Bau yang ada pada tubuh kamu adalah bau yang ada di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Jadi wali-wali Allah kerana dia takut kepada Allah, maksud takut kepada Allah itu takut meninggalkan ketaat, takut mengerjakan yang ditegah oleh Allah Taala maka orang itu diberi karamah oleh Allah tubuh harum Nabi Muhammad tubuh dia harum tubuh dia harum roh dia harum tak ada yang tak harum. Ha, itu kalau kita nak tahu bahawa orang itu adalah wali Allah bila kita bersalam dengan dia tangan kita bau harum wali Allah. Ha, kita pergi Mekah tiba-tiba bersalam ah uh, di Masjidil Haram, lepas salam bau harum, itu adalah Nabi Hidir. Nabi Hidir, bat Nabi Hidir sembahyang berjamaah tiap-tiap waktu di Masjidil Haram. Kalau kita bersalam lepas salam, tangan bau budang darah, ya, itu bukan wali, itu kuat, itu kuali, tuh ya. Berhenti sahurku sempena bulan Ramadan, berhenti sebab dalam surga tak ada jual rokok ya. nah. kalau ketagi dalam surga macam mana, mana nak rokok tak ada kedai jual rokok kalau ada rokok pun api tak api tak ada dalam surga tak ada api langsung sedikit pun api tak ada yang banyak api yang senang ikat rokok dalam neraka ya. pasal semua semua api semua api tak ada yang tak ada api. Pakaian api, makanan api, minuman api, tempat api. Semua api. Jadi yang senang isyak rokok, dalam merahkan. Okay. Sebab itu kalau tak berhenti isyak rokok, memang itu tanda-tanda ahli merahkan. Merah. Boleh? Boleh berhenti? InsyaAllah. Senang apa yang nak berhenti? Jangan nisah. Okay. Jangan nisah. Beli belilah, minta mintalah, tapi besar tu kan. Hadis, saya nak berhenti nih. Ya. Asal ada kerja kita dengan Allah tak selesai lagi. Tiap tiap petang kita berbuka puasa, Allah memerdekakan hamba nya enam ratus ribu. Tiap tiap bertang waktu kita berbuka puasa, Allah melepaskan orang yang wajib masuk neraka enam ratus ribu. Maka orang-orang yang tahu, orang-orang yang takut kepada Allah, maka pada masuk itu dia mengambil peluang merayu kepada Allah bebaskan, merdekakan daripada api neraka. Di antara orang yang tak mau bebas daripada api neraka, satu, Quran tak mau bebas daripada api neraka, dia memang, memang nak masuk neraka. Alang kepala masuk mereka biar kekal selama-lama Itu Tera'an ya? Allah nak bebaskan Tera'an Tera'an Nabi, Nabi Musa dengan Nabi Harun cakap Tera'an Kamu sudah mengaku menjadi Tuhan 450 tahun Allah akan membebaskan kamu Dan merdekakan kamu Dengan besi kamu 450 tahun itu ya? Ikut Allah satu hari cukuplah Tak mau? Tak mahu Tak mau satu hari Satu jam Tak mau satu jam satu saat Engkau sebut La ilaha illallah Kalau kamu mau sebut La ilaha illallah Satu saat itu kalau ampun dosa kamu 450 tahun Allah bebaskan kamu daripada menjadi tua Akan muda seumur hidup Kamu akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala Daripada kelulangan kesedapan makan dan minum Tak mahu ya. Itu peron Dulu-dulu Peron sekarang Sudah mereka 51 tahun Haa ya mari perantah negara menolongkan baik Tunku Abdul Rahman baik Husin Ong baik Tun Razak baik Mahathir Muhammad baik Ahmad Badawi. Ya, no. kita mau kafir juga maka sebab itu 51 tahun negara kita ini diperletak secara sistem kafir tapi kita pakai juga aku yang merdeka aku yang merdeka yang mereka siapa? Tak ada satu ulang-ulang Allah yang dijalankan yang dilaksanakan. Naik mereka, berdeka. Panjang tu ya. Nalbiya ha. tu bilah ya. Lepas Muslimin dan Muslimah kalau kita nak merdeka daripada api mereka, bila nak buka puasa itu, hitam-tan tak pernah buah lagi sebab itu saya cerita supaya mulai besok petang minta bebas Insya Allah, saya pun dibebas sang-sang pun dibebas tak adalah masuk Melaka masuk dalam surga nak masuk surga kenapa masuk Melaka? tak tak ha ha ha surga, surga, surga, surga muka tak tahu malu tak eh? masuk surga pula. tak mahu bebas daripada api Melaka ha, -ha. ...mengerdeka daripada sistem kafir, Haa, macam-macam. Muhammad Badari pun berkata, ...lah nama surga. Nasiak, nasiak, nasiak. Kita tanya isteri dia, ...jin, isteri dia jin. Jin, nak masuk surga. Nak, nak, nak. nak. Untuk orang pun tak mau. Eh? Haa, inilah yang saya kata. Tak tahu malu nak masuk surga. Tapi tidak takut kepada Allah. Baca doa yang Nabi ajar. Kalau nak bebas... Ha, daripada Ati Melaka Pada tiap-tiap petang 600 ribu Pada akhir Ramadan 1 juta Apa doa dia? Allahumma dika amsaina Wa dika asbahna Wa dika nahya Wa dika namut Wa ilaikal masir Allahumma ya Rabbah Ibrahim Wa ya Rabbah Israfil Wa yaa Rabbana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar ajirna minan nar ajirna minan nar tiga kali kalau yang lain tak dapat ajirna minan nar jangan tak baca merdekakan kami daripada api neraka kalau kita sebagai ketua rumah sebagai bapa mari sama-sama kita minta bebas dengan Allah sempurna dengan berbuka puasa mak bapak tadi pun baca tapi banyak bapak tak tahu ya. doa makan tu pun anak yang baca bapak cuma tahu makan aja tu, ya, tu namuk bapak goblok ya. hmm. tak mau mengaji tak mau belajar apa tak goblok ya. nak baca doa makan tu suruh anak baca bapak tak tahu bapak cuma tahu makan tu Dah baca doa tu baru baca doa makan Allahumma darikanah di mana zatna, watinah dzalinar. Bismillah, wa aladara katila buka puasa dengan buah kurma, dengan air sediu, dengan kuih. Dah makan, dah buka, bacaan lagi. Allahumma lakasunna kusuma, wadika amana, wa aladika akturna di rahmatikah ya alhamdulillah ini. Lambung makan balik, lawan bapa dengan anak. Teman -teman. Anak lawan bapa. Kalau aku tak habiskan, bapa pula habiskan. Balik aku habiskan. Mengantuk lawan pak menggil. Eh? Ha, itu yang makanan macam tubuhnya banyak boleh habis. Teka lah, tekoduk lah tak buat arah titana. Boleh habis. Oh pun, belawanlah, lawan lawan. Ah minum-minum habis pasang soya, siara air kelapu air tebuk, air timun pola air kemcing bilik habis tu ayolah siapa-siapa yang baca doa itu anak itu akan dibebaskan oleh Allah daripada api merakanya, jadi mungkin sekali imbas, tuan-tuan tak dapat tu nah, saya pilih. Dari salah ni nanti nak balik ambil dulu kemudian besok petang amal insyaAllah bebas satu keluarga daripada aku mereka boleh kemudian kalau pemurah sedakur pada anak yatim orang miskin janda muallab mental dan tenagih dadah ramai orang-orang yang patut ditolong yang mereka berbuka kerang telur kerang telur kerang telur tuan-tuan macam-macam tuan-tuan makan kerang makan telur makan sotong makan udang makan ayam makan tu tolak diawak aja semua dimakan. kalau dah tu dia tak cukup, uh, itu makan kerang telur kerang jadi malam ini tonton terima, mudah-mudahan mereka berbuka sedap degree. kalau ada lebih belikan jubah dia dia, kain pelekat dia untuk bergembira pada hari raya. jadi saya berhenti setakat tu, kita sambung lain masa dan berbincang. Sekurang-kurangnya satu ilmu kita dapat Untuk minta bebas Daripada api neraka Ketika kita berbuka puas Boleh? InsyaAllah Dan saya ada jual barang tu Tuan-tuan beli Tak mahu beli pun, beli juga Ubat gawat, cukup mustajab. Apa ada sakit tumit Sakit kaki, sakit lutut ya, Sakit pinggang Sakit kepala, makan dua biji Malam besok baik. Bapak ada gatal, kalau hari ini tak berhenti-berhenti. Makan dua biji, besok tak gatal. Tapi gatal, bukan menggatal. ya, Menggatal tak ada ubat. Ya. Kemudian saya ucap selamat hari raya. Maaf, jangan kata. Boleh maafkan saya, Pak Imam? Jangan cakap tiada maaf bagi bagimu. Eh? Saya dah minta maaf elok-elok. Tuan-tuan -elok, kata tiada maaf bagimu, Ustaz. Jangan macam tu tak baik. Ya. Doa saya panjang umur. Ya. Tapi kalau Allah SAW dah menghendaki saya mati dulu, mati juga. Tapi yang ilumnya Tuan Tuan mati dulu. <guluh> Supaya saya dapat baca fatihah kepada Tuan Tuan. Tapi kalau takdir saya dulu, Tuan dengan saya mati, hadiah fatihah untuk saya sekali. Tak payah pergi darut asli. Jauh. Pati-pati ahad tu sejuk saya dalam kubur. Semua yang saya tak suka tuan-tuan gembira saja. dengan saya mati tuan-tuan gembira. Alhamdulillah, alhamdulillah, Mustafa Jadi dah meninggal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cari orang tu santai dapat. Ya. Memang tak tidur langkau tiap-tiap malam. Melalui alam ruh. Lain tak ada apa-apa. Saya sudah selesai hari raya idul fitri. لا في من تباعد غير باتي، والله أعلم. بإسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله على عز وجل، وعلى سلام وعلى المرسلين، وعلى علي وصحبه.